Sisahau kusubscribe, ku like, comment na kushare YouTube channel yetu. Kwa asambazia linki ndugu, jamaa na marafiki kuendelea kuungana nasi. Leo hii ninakuletea, zijue dalili 20 za mwanamke asiyekupenda kwa dhati. Namba moja hataki kumbatanana na wewe katika matembezi yenu mbali mbali pindi mtembee hapo, mwendapo mahali yoyote. Namba mbili anapata kigugumizi pindi akutambulisha po kwa ndugu, jamaa na marafiki tena. Inaweza ikatokea tokea siku angurisha kabisa bali kila siku kuendelea kukupa visingizio au sababu anaonesha kubana matumizi kwa ajili ya maendeleo yake kufuja mali na anapokosea kupenda kupewa pesa ili we aweze kukusamea tofauti na hapo hataweza kufanya hivyo pia upenda kulalamika kila wakati hata japokuwa kosa kafanya yeye namba ne kupenda kuailisha mara kwa mara kukutana na wewe pindi unapohitaji kuonana naye kutafuta sababu vizingizio ili mradi tu asiweze kuona ana wewe namba 5 anapokuwa akitoa maelezo ya mwanaume anayempenda au mtakaye yeye sifa zake ni zile ambazo hata wewe mwenyewe pia unakuwa hauna anakuambia anapenda mwanaume mwenye mwili mkubwa anapenda mwanaume mwenye gari anapenda mwanaume ambaye mwenye kila kitu namba kwa unakuta hauna hizo sifa namba sita, hacheki kwa furaha hata kama ukimchekesha aoneshe furaha moyoni na hasa unapokuwa kwenye matembezi ya jioni hapa na pale kukushawishi ili muweze kurudi nyumbani akapumzike na kudai kwamba kuwa amechoka Zote tu ni sababu ili mradi tu hapendi kuendelea kutembea na wewe namba saba, na najaribu kukuunganishia wanawake wenzake na haoni vibaya pindi anaposikia taarifa kwa mashoga zake marafiki kwamba wewe unamfukuzea mtu fulani na hata ikiwezekana anaweza akafanya chini ili aweze kumpata yule mtu maana yeye anakuwa hana hata wivu kabisa kwako namba hajuti anapokukosea mwepesi wa kujitenga kutokuzungumza na wewe na mwingi wa kukushukumizia makosa hata kama yeye ndiye aliyekukosea namba 9 kusambaza habari za udhaifu wako habari za uongo kwako asiye kusifia mbele za watu, si balozi mwema kwa familia yako haishi kukuponda mbele za wazazi na ndugu zake. Namba kumi ni mwepesi wa kupokea vya kwako na si mwepesi wa kutoa vya kwake. Mmiliki wa mali zake mkumbatiaji wa mali zako. Pia msili wa mipango yake. Mtu anayependa kujua zaidi yako kuliko yeye ujua yake namba moja hakutii moyo pindi unapopitia magumu au pindi unapopata matatizo hauzuniki na wewe pindi unapokuwa una hakupi msaada pindi unapokuwa unashida. shida hachukui huzuni yake kwako pindi unapokuwa na huzuni pia hakufariji na hakusaidii kutatua changamoto unazokutana nazo namba 13 mwhamasishaji wa uasi hasa wa watoto mwekezaji wa sifa zake namba 14 hakupi kipaumbele katika maamuzi anajiona yeye ndiye wa kwanza na wewe ni mtu wa mwisho kwake hata unapopinga kusitisha zamila yake ya kutenda kila alichokuwa anataka kukitenda 15 humsisimoi katika mambo ya falaga anakuchukulia kama ndugu yake namba 16 Hakuudumi tendo la ndoa mpaka siku anayopenda mwenyewe ni mwingi wa sababu za kuchoka, kusingizia ugonjwa, kuhisi kelo pindi unapokuwa unapotaka kucheza na yeye katika michezo yenu ile ya kikubwa. Namba saba hapendi kuzungumzia maendeleo yenu, pia kuweza kukushawishi ambavyo vinavyoweza kuendelea kuvipata anataka viuzwe ili mradi atimize nia yake au malengo yake kwake na sio na wewe pia. Atakwambia, "Oh jamani, minataka nataka niuze simu yangu niende kwa ni lazima kuna sherehe ya mtoto huko namba 18 inapotokea anapoambiwa ukweli anajitetea kwa kumtaja mwanaume mwingine kwamba mbona we ufanyi kama mtu fulani fulani anamfanyia hivi mke wake fulani anamfanyia hivi lakini we mbona kwangu unifanyii hivi kwa nini namba tisa hasame na hasahau uko sala mwaka juzi anajengea hoja hayo makosa yote hata mwaka juzi kama 20 na mwisho kabisa mwepesi wa kutoa kauli za kutengana asiyeogopa kabisa kuachana na wewe utasikia kama vipi kila mtu afate maisha yake kwani unadhani mimi siwezi kuishi bila wewe mimi naweza sana tu mwisho kabisa usisahau kusubscribe ku like na kushare endelea kukaribisha ndugu jamaa na marafiki waendelee kuungana nasi kuweza kupata historia mbali mbali za mastaa Waliotikisa bongo na nje ya bongo